jarraitzen duzu ezentelekerratiko saio beresia gointuten, chupinasoko saio berezia, urteko azkena guri dagokeguna ez bada honekin amaitzen dugu la urtengo denboraldia eta jaietan mugitzen gara. Baina ben urtean zehar ere bai, mai zeukitzen dugun gaia hemen gure mai gainean eta jaietan ere nola ez ba, gurekin egongo dena ba presen gaia da. Eta presoengailarekin gaiarekin ba, nondikan hartu, taleng urtean adibezek eginuen hemen ziganda, atra atrasen askeneko azalako. Eta aurrengoan pentsatu dugu, ba, bueno, preso, e, gaixori bueno, dauden preso inguruan. Aipatu bardugula, sabe comentatu bardugula. Hoyen artean daukagu Aitzol, aitzol Gogorza, eh Castaño presoa. Eta gurekin enda daukagu, bere medikoa, Kaio ndika. Kaio, unon. Ocha León. Eta, grabatzen aigera, ja, jende guztek ikusiko zu, baina bai, beres lanean zau de arratxaldean, ez da? Bai, hori da. Ezingo es, dut zutxupinazuen bon, Ez, ezingo, beran duxio etorko naz. Aha, bueno. Eta, bueno, zuri ekarri zaito guanuntza, pixka baba, aitzolen berri emateko, ematekoz, arikin jenua inprestatzen emezgatetzen genizuna bera aitzo loso festasalea den, madalena salea den. Bueno, nik uste bere garaian beintzat baiet, beintzat e, guztatezitzaion, kalian murgitzea, baina... Gaur egunestakit asko gogoratuko den mm -hmm. edo Igual gogoratzen dugu pizka bat bai Aitzolen, aitzolen historia e, Laroite meretzian atxiotu zuten Frantzian 2008an Espainian etu zuten Zebian egon zen Eta hamabitik apirillaren ez 2008an hamabitik apirillatik aurrera E, basaurin dago, basauriko espetxean gaxori dagoelako, ez, ekarri zuten, ez? Zer da, zer da bereziki aitzole daukala? Ola, esplikatzeko baki guzuen mehikoak eta ola irabiltzen duzuen izkera batzutan, ba guretzako, neretzako bereziki oso zaila izaten da zer da bereziki, zer da daukana? Bueno, zaila da esplikatzea orain, e, zer daukan zehatzki atzuki, ez? Baina, bueno, ama bosturte, konbirituko etxu espetxean eta eta Amabe bat urte doaz izan, arazo batzuk bat zitun, e, deitzen zaio, trastorno obsesibo, kompulsibo, bueno, gaixotasun bat oso ondora amatentzun, amatzen psikologoa frantzian zionian psikologua, -e psikologua batzaokan, e, medikoak ere gainean zeuden, bizitza oso normala ditentzun. Baina, e, Espanya ratuz zuten nian, ba, esantzua maikian, dura irurte gutxugura bera, hor, presioan dira jaso zitun, fizikoak, bueno, hori oituta dago nik uste, Eta eukiz itxun bat hipoiak eta olakoa, baina zeo zer gehiogertatu zen eta bere buruak zintzun jasan izan, ba presio egoera eta hor blokeatu zen, e, depresio antzekoren bat eukizun e, eta bueno, bere, agintzun, bere agintzun eta zulo beltz batian sartu zen. Horren ondori joz, protokolo, suiziduen protokolo bat e, jarri, jarri ziloten, eta horregatik ambas, zebilatik e, basaur irare behar lehizuten, obetu edo kontrolatuago eukitzeko. Hmm. Gero basaurien obetu da bere goera, joakian gertuago zuretzako zu bizitatzen duzu igian behin. Sandu. Bai, errexeagoa, beraren ikustut komodo da, Egila da, nik kejarik ez daukat emengo basauriko medikuak eta gero hospitalera, hospitalera bidali dutenean ere tratua e, ona izan da, bere lan ondo bete dute, eta bai aldeortetik kan kejarik ez dago egila esan hobeto dago. Baina nuk ditu gora bera ondileak, e? ere nuk ditu, e, burua beste egiteko intentzioak eta nuk ditulako lako, baina, bueno, Nik uste, kejarik nola zaintzen duten, edo nola begiratzen duten, neri behintzat, arreztasunak gehiago maten dizkiat, e, basaurin, zebilan, baino, oidu daigabe. Normalen alako kasutan, zigan, konfiantzako norbaitekeni gomerdula zaten da, ez da, protokoloa ustudut da golaolak, betetzen da hori, edo... Bai, e, saiatu zian, e, jarri zuten lagun bat, e, patxi gomez, Egozo, oso, oso, oso mutil jatorra, asko, asko lagunduzun aitzol Baina duela hilabete batzuk, ez dakit ziurtzen bat hilabete igual urtia pasako zen e, Askatu intzuten eta aitzol gelditu dituzan Horain badu e, laguntza ematen dion beste preso bat, preso arrunta Baina baitare nik uste ondo portatzen ari dela Mion patxina izan zan, txapelak entzeukua, pasada bat E, alare alako egoera batean protokolo, protokolo kalean eta etxan egomarko lukezta jau da, espetxan egoteak ez dio inolako mesederik egiten, ez? hori, duteik, gabe, hori edo zeinek ulertuko luke Mina, edo zeinek e, etzu medikoa izamerrik ikusteko bere egoera nola izanen pff, edo zeinek luke lako pertsona batek kalean egomarko lukela zein da gaia gaba daude e, Horetuko suni zugarri eta espetxea alderantziz iten du gerota zulo hondilago batean sartu baina ikusiko bazenu edo pixka bat berarekin hitzein edo edo zeinek ulertzen du ezin dela espetxe neon, neon duda igabe. Mhm. Errexa da, errexa da ikustia errexa da. Bere kasuan ere beste beste beste amar bat preso es dosnaba preso gaxori ere de espetxe ez? es. Bai, bai, bai, bai. Nikoin lista izenak ez ditut, bino eh, bai, bueno, ez hartzen dut, ba, Ibon Ibon Fernandez Tiradi oire oi Frantzian dago. Eh, esklosis multiplea buka, oso oso gorra eta hor da, biltza, eh, badi, badirudi, orain epaiketatan eta idea, ba, e, askatasuna edo askatasun baldintzapeko askatasuna lortzeko Nahian, orta biltza, baina, bueno, beste adibide bat, ezpetsian, ezin ez dala horako egoera bat jasan. Beste egoerak ere badia, baina, Xabier Agirre, ez daket listan dagon, segura bai eh, horrek ere arazo, oso zo, zo, zo, gorrak eukiditu, eta pentsatzen dut horre, lanean nahi dira, askatasuna lortzeko. Baina, egia esan, lista hortan daudenak askatasun larriak, eta eh, eh, eta ezkez da medikoa izan ikusteko kalean egomarko luketela, eh? egin dutena egintare ezke da zeinak ikusten du zuen aldetika medikoen aldetikan pentsatu kriston lan egiten duzuela e, kalean ere egiten da zer, zer gehiago egindetekela uste duzu Dika. zer egindezakegu ba hemen adibesintzilik, komunikabide erritar zer egindetekin e, zaila da asken finean argi da hona da kalean egomarko luketela, ez Agian, e, nik ondo ikuste duten adaba irratian eta edotzen lekutan itzeiten egotea e, gai hornei buruz ez. Eta horrela normaltasun batekin edo kalian gehiago hitz egitea, edo ez dakit, ez dakit oso ondo irutzen zaiti irratian atetzia egun karitan, e, jendia kalian itze egitea. Zegoerak oso zaila diago, oso, oso zaila ulertzeko ere eta ja paileak eta ber ez dakit pixka bat ikuste duten gauza umanoak diala, diala, ez diala gauz zigor politikoak, edo, eski umanoa alimazera, oso errez ikusten dezu, olako egoerak, ez diala, gaur egun, eh, jasan, edo bizitu, edo, edo ola zigortu, edo, estrapen txatzen dugu, ba, bengan zabate izango da zango da, labezakit. Be, bueno, nik ustut, itzegitiak eta, beti ondo, ondo egiten dula, Ba, zuen, zuen, zuen egiten eizaztena ez, nik usteut, holako hau zakein berdiala. Eh, noiz doka zu, bera lekin, horrengo bizita? Ba, hiljan lehenengo asteburuan buruan, hilero juten eiz, ba, lehenengo aste buruan. Bueno, ba, emaio, segura aldetik, ba, bezarkada ondi-ondi bal, musu potolo bal, eta da ki, madarenetako zerbaitu ikodumera, berkamisetaren bat, eta olako zerbait ez, a berbereskuratzen dukuntan, baten dukuntan, gutxinez, baita ere, baten batean goda hor. Ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta, bueno... Aldera, eskerrik asko azu eixen, ikustet, ba, zer baitea daiteke holako gozak diela. Eskerrik asko. Zagonde basa, jaiak. Baita zuke. Venga, venga, aio. Aio.